Euskal Herriarizo, gara egunkariaren eskutik. Tira baka orkoan ere, gara egunkaria jo behar dugu, bertan entelako, maider jantzik, haxo, egunon. Hapa, egunon. Zene mozun Bai, eta zu? Oso do, no, oso do, no. ja, oporretan pentsatzen ez, eh? pixkan-pixkan. <hazuk> Bai, nire, bai <laughs> <gül> Bueno, lehenik eta behin hainbat eh, gai dituko lantzeko, maider Az gaitxe zen eh, atzoko berri batekin Greba horokorrat eitu dute eh, Alderdi abertzarek <gül> Bai, eh, LLA, LAB, SK, ESTEILAS, N, IRU, ZGT, LKN, CNT Eta egun gizart erakune baino gehiago Greba orokorrerako behi aldia egin dute Euskal Herrian goberne espainolare murrezketen kontra. E, Iraiaren ogeita zeirako deitu dute rebau eta bueno, bilbon egin zuten agirraldia honen inguruko azalpenak emateko. Ela eta labeko nagusiek Adolfo Muñoz eta Ainoa Etxaidea izalatu zuten ez, presidente Espainiara Mariano Rajoy gezurretan ari da bertza aukerarik ez dagoela bai estatzen duenean. Iragarri zuten eskaleak hartuko dituzte Peperen gobernuaren neurriak inpotsatu ezitzaten eskatzeko. Dagoeneko betetzen ari dira kaleak murrizketagoen kontrako mobilizazioekin. Gero eta protesta gehiago eta intentsitate handiagokoak egiten ari dira Euskaderriko erri eta uzoetan. Astea azkengo izan adibidez funtzionarioak eta osasunarroko profesionalak ateraziren beren lan ateetara murrizketek eskaintzen dituzten zerbitzuetan zein eragin izanen duten kritikatzeko. Arratxalean aldiz milak alagunek partartu zuten sindikatuek eta bertzegizarte erakunde batzuek iriburuetan eta eskualetako errinagusietan antolatutako mobilizazio zaratatxuetan. Tira, eta gero, bueno, greba horokorra aztertu, eta gero, nazio harterakoaz, eizan ere, amabost, alderdi politikok sinatutako ituna hartuko dugu izpide. Hori da, Europa, Afrika eta Asiako hasiako tokitako taldeek ta sinatu sinatute e, itunau, biademokratika berri politikoaren kongresuan, marokon. Bertan, e, puntu bat sartu dute, espreski, eskalgatazka, elkarrezketan hain bidez konpontzaren alde. Gataskauko konpontzeko egiten ari diren alegin guztiak labestuna izan dituzte eta lei eskatu elkarrizketan eta negoziazio prozesuan konprometitzeko. Maroko, Palestina, Sahara errikurdua, Siria eta ertxerri batzuen Morrokekin ere bate egin dute eta horietan ere kanpoko esku hartzen kontra gertu dira. Goegresiako Shirizako kidea, Espainiako Alderri Komunista, Mexikako Lanaren Alderria eta Aipatutako Bia Demokratikoa daude sinatzaileen artean. Marokoko alderdi honek tradizio marxista-leninista jarraitzen du eta markadatan sufritu du Casa Blancako errezimenaren azarpena. <hazurra> <hazurra> bueno, eta Frantzeko turra Euskal Herrian e, izan da, eta bueno, imate Euskal e, Txirrinazale, e, joanda bertara ez da? Bai, e, turra Pirineotara eritxida azte honetan, eta berekin izan ditu behunkatzale euskaldun ikurrina, presonaldeko banderola, kamizetan laranja, eta haupa imar zioten kartelak hartuta. E, Usurbirgoi eselak, ebertze horra txu bat egin zuen aste azkenean, eta bosgarren lekoa lortu zuen zerkapen orokorrean. Atzordea, mendiko bazken etapan, egun txarre izan zuen, ezin izan zuen, indertsuen taldean amaitu, eta bosgarren postu hori galdu egin zuen. Alejandro Balberrek zuen atzoko etapa, eta errojupekoaren faltan, ja erabakita gelditu da. Tura. Uhum. Beraz, brale, e, Wiggins izango da irabazlea e, Jazaldia, aipatuko dugu, bueno, kasu honetan bi jazaldi, e, Donostien eta gazte izen? Bai, e, astelenean hasi zen gazte izakoa, hogeita mazigarrena Eta horretik emozioz detetako egunak bizituzte dituzte iztarrik Bertze batzuen artean soni rolinz eta pat mezen irekin bierrarte iraunen du jaialdionek eta bertako zuzen nariak jasa pasioz iziduen inakianuak ala animatu du jendea, baita jasa gustatzen etzaiona ere Bereit, bereak errantzuen ez e, jasa gustatzen etzaiona ere jaialdira etorri barraz horreiritziak e, alde batera utziko ditu eta seguru harrapatuko dituela jasak mendeko tasuna sortzen baitu ez uste bat izan da horten egutegiekin Eta horregatik gaztizko jasaldiak eta donostikoak bat egin dute egun batzuetan. E, atzo hasi Donostiakoa e, kursalingguruan egin zen jas bambmbo izeneko beste batekin. Eta bueno, berrogeita zastigarren jasaldia izango da eta nazioarteko eta bertako musikarien ehunta kontzertu eskainiko ditu. Horietatik, meka doainik. Zoul e, errimoi eskainetako gaua izan zen atzokoa. Zurriolako nartzako agertoki berdean, Alabama, Shakespearean eta Sharon Jontzen doaineko emanaldiak izan maitzaren musikaztaleak animatzen azteko. Tordutik, dantza beroa eta girona ziurtatuta daude, donostiara etortzen direnen entzaten. E, gaur, gaur gaua magikoa izanen da, Victoria Eugenian. Antzokiak mende bat beteko duelako eta ospatzeko jazz musikaz beteko dituztelako eraikin erronetako txoko guztiak. Bueno, ba, hortxe jazaldia eta hori hori goaz, izan ere, bixi festa. E, oste gunetik ospatzen ari dire bisiguaren besta Orion eta, bueno, e, arte e, iru parrilerok, Jose Miel Luis Mari Burangak eta Mikel Manterolak boste bisigu erreko dituzte. Horioko erara eginen dute, hau da, bezugelari kerabili gabe arrainak zabaldu eta zuzenean parrilara botata. Hitarrekin elkarlanean antolatutako jai honetan igandean eginen duten plazako terrazgain baino batek italdi osagarri daude gozatzeko. Horien artean pintxo txikitea, hegaluzena astatzea eta bisiguleiaketa. Mm -hmm. Bueno, eta azkenik eh, bi, bi aholku edo asteburuko plana e egiteko batetik Amalur eta bestaltetik bastandarren biltzarra. Bai, eh, amaierrekoa Bihar izanenda. Eh, 16garren mendeko Espainiaren konkistan nafarra independentia defendatzen bizia galu zutenei ore egitea da, eh, duten eskainiko zuten ikuskizunaren helburua. Amaierri 2012 haiena mecha gurea da izena du ikuskizunak eta nama, Nazarrako eta zuberoako jendeak elkarrekin ekoitzitako proiektua da pastoralaren pastoralaren antzeko formatuarekin. Lehenak eta orainak bat eginen dute Bihar Rastelu mitikoaren hitzalpean, konpartitutako ametxo bat antzesteko. Daueko beratzietan hasiko da ikusgizuna eta ordu bat lehenago pertertzailek desfile bat eginen dute herrian berna. E, interesa duten, sarrerakeroa eztenaldi dute ne, interneten dikete.master.es eldean. E, ala majorren bertan, erriko ostatuan ama hoste eurotan. Eta horren bueno, gogunean, igandean, handik e, urbil, elizondan, bastandarren biltzarra ospatuko dute. Mila beratzi dauntairuro e, ospatu zen endabiziko aliz, besta ho, eta orten beratzi garren edizioa beteko du. Horra apainduak dira, bestaren osagarri nagusia, eta guztien artean herri eramaten du bere horra eta guztien artean bastango erradiografia bat eskaintzen dute. Desfilea izango da igandego izan, amekatan asita, inegon aste buru osoan ekitan lipila daude gozatzeko. E, ba, maidari antzik gara egonkariko katzetaria mila-mila esker beste behin ere gurean izate gatik. Ondo pasa, oporraak eta hurren gorartea. Bale, gauza, dera esker. Euskal Herriarizo gara egunkariaren eskutik.